aquí seguimos la verdad es que eh, teníamos previsto intentar comunicarnos con con nuestro amigo con nuestro compañero armandofernández pero parece ser que bueno pues hay algunas inconvenientes pero o que si sí tenemos o mayor otro lado dofío telefónico eh, ooso poeta da mariña paco rivas muy buenas tardes paco Boas. Boas. Moitas grazas por acompañarnos eh, a, a, a atender a nosa chamada Sempre benvida Ademais, moi agradecida a tua participación Pois, agora eu non me bueno, Dentro da na Marinha Luguesa Últimamente está de moda O feito de que xa non tendes tanta preocupación por culpa do COVID eh, bo, Hai un poquinho máis de de apertura nese, nese caso no, eu supoño que agora en xeral polo que leo vaya porque eu non te de moito pero penso que agora en xeral non ten que bueno eu digo que... digo eso porque resulta que temos noticias de que por lo menos por lo menos na mariña bueno estuvieron facendo presentacións de libros estuvieron facendo algúns actos culturais eh, pois pues noutras zonas parece ser que está un pouco máis restringido eh, eh... non sei non sei aquí fixose durante no nobrao pois pues as feiras do libro fixose eh? Sí, pero pero fixos tamén na Coruña, fixos tamén en Vigo. <risa> non sei, sé, eu creo que máis ou menos, non? Aquí houve un momento, agora, neste mes pasado, que estaba todo moi alto. Sí, sí, sí pero sí. agora dices bien, polo tanto. Sí, pero agora actos que vos hai agora non, non hai, non? Bueno, agora, agora está vendo San Freilán, pero, <risa> <risa> pero demais cousas por aquí non, non sei. Eh? Tampouco me entero moito, eh? non te fiz vale, vale. moito de, de mí. Vale. Me mentero mucho pero bueno que si si leo bueno, escuites, escuitades todos, ¿no? Me todas e que que esto que parece que está aparentemente bien en toda España, ¿no? No son toda Galicia, sino toda España, de ¿no? bueno, 50 solo 50 casos por cada 100.000, ¿no? Algo así. Sí. sí, en Galicia menos, en Asturias menos ainda. Sí, sé sí que sí, sé sí que os de Asturias teñen menos de 25, sí, sí. Sí, aquí, aquí, pero aí andará tamén. Pues... Pero bueno, pouquinho a pouco, algún día tería que a empezar a baixar, esperemos que non volva a repuntar, como se suele facer, ¿no? de vez en tanto.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 a nena esa cima cousa que bueno, sí, que me gustarás o cree... asunto dos, dos, dos haikus a ti eh, eh, o, non sei, facía ilusión ou por lo menos tiñas moito interés en. E sí, o haiku a min é, un, é unha forma poética que me encanta, non? Desde Basó, desde o desde que li a Basho bueno, o, o gran maestro de, dos haikus, pois pues, Claro. eu empecé a escribirlos escribos, eh, teños por aí montos, sí. bueno, según se vai ocorrindo, haiku como toda, como toda manifestación cun mínimo de de, de palabras, de versos, sí. de canto máis reducimos, máis complicado, eh. Sí, é un traballo, é un traballo moi moi casi filosófico, non? Si sí, o haiku é, é unha maneira de para mí, eh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 575 575 575 A verdade é que eh, bueno, eh, é difícil conectar o lector, pero tamén é difícil co, non sei, co conpoñela, non creala, porque eh, eso, sí, eh, bueno, iso depende de cada quen, non? Depende da sensacións a veces é capaz de eu que sei escoitando algo escoitando mal, escoitando <risos> o vento eres capaz de sacar algo así, bum e outras veces, cando queres facelos, pois non irás feito. Sí, é sí. o que diz tía, bueno, eu dicen, dicen outros moitos que a inspiración aparece cando estás traballando. Non é... Sí, evidentemente, sí, evidentemente, o, a inspiración de, o que pode, que pode vir a inspiración de, de sobre como vou traballar. Sí, sí, sí, sí. No, estás dando un paseo, mirando para o mar, ou mm. escoltando unha conversa, ou vendo unha peli, ou eu que sei sí, sí, sí, sí. Pode xe surgir, cone, sobre isto quero escribir sí, sí, sí. E a partir daí empezou todo un, un traballo sí, sí. de, de, de documentación, de, de preparación, de, de lectura de, de, de, de libros que vayan sobre ese tema, eu sabe Deus os, os libros que devorei cando escribí o primeiro libro meu de Maruxía de Relatos do Mar É o que estabas dicindo antes que, que claro, documentaste vendo outros grandes autores e entonces eso non aparece solamente porque porque sí, senón que a creación é eso, a, a moita lectura e a, e ese é, moito, que, moito é que traballo. non hai é que non hai creación moito traballo, é, que, é que non hai creación todo está feito sí, sí. todo está feito Lo que es, claro, hay que hay que dar ya sensación dun. Eh, claro, efectivamente te sacar pero todo está en, en poesía desde que Dante escribía Divina Comedia está todo feito. <risa> <risa> está todo feito. Justamente. Ahora, claro.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 E bueno. Eh, bueno sí, a miña obra pues, abranguesa varias temas claro porque teño ensaio, teño teño relato, teño poesía, te investigación Ecu teño o traballo de investigación ¿También? e teño traduccións esta... eh aportacións ao propio dicionario galego tamén tamén moi ta moi importantes ademais oh, todas moitas sí, sí. des relacionadas co comar o seu entorno non. Sí, sí, sí, sí. E ora, pois, eh, pois estou neste pequeninho impás con estes... Bueno, tampouco un impas, os reikús, é sí, sí. máis o... O relato ese para nenos. O que é un romance, é un romance, e, con versos oito sílabos, é, bueno, é a historia de dous paxariños. Carai, sí. tipo, cos, cos cativo, este é es unha preferencia bastante importante, porque... Bueno, algo de, cosas, algo, algo de deformación profesional <ríe> tamén, non? Non, fixetes <ríe> cousas moi interesantes moi bonitas para eles, eh? A sí, verdade é que... Si, sí, sí. hombre, y sea solo de traca-traco... Eso, o... eso, exactamente. Traca-traca é se... unha cousa... Iba a mencionar cosa... eso, que, que está... Me parece que, está... que está esgotado, ademais. Sí, sí. Sí, lo sí, sí. que sí, no sei se si van facer algo novo, se non. Eh, pois este libriño de picaraxadas que está moi guapo, ten uns ilustracións ademais de, de Mónica, unha pintora amiga precioso, sí, picaraxadas que saíu, bueno, non hai moito dos outras anos. Sí, sí. Despois adaptacións de o príncipe as viaxes do príncipe Azul. é, é maeso de do, de A misterio das badaladas. Uy. con las adaptaciones que quisiéramos en aula, con alumnos e alumnas, e despúso, uh, de de... y alumnas, y después editeinos. También hay cosas interesantes para los niños ahí. ¿eh? No, digo que tes unha certa morriña, unha certa redireción por os nenos por o feito de que esas publicacións que teñes feito, aparte de que tiveron muitísimo éxito, pois uh -huh. Jolín, notase que Claro, é que se xunta aí a tradición oral, a meu bueno, a miña época de cando cantabas panxoliñas e todo iso, Una época sí. de os de fuxa e todo isto. Sí, sí, sí. Xuntanse Eh, a recollida, teño recollido moitas cantigas de verse, de, sí. tradicionais. Aí. Sí. Eh, eh, co cubano co, co afán de facer poesía. e eh, gustame cantar. Entón, pues aí, si acordarme de Acuérdame do dofinado, é eh, amigo grande, José Lamela que cando che dicía de, de No sé. los alfinetes <ríe> <Sí>. <ríe> de verdad mírame con hollillos de, de alfinetes algo así si sí sí, era, ¿no? Sí, no me parece sí te cantábaches aourriño non sei que, bueno, a verdade é que Si, sí, porque o da burriño escoitaba, el que el escoitaba a Rádio Galega. Si, sí, si, sí, si. Sí, entonces sí, a min escoitábame, claro, polas noites sí, eh, na Radio Galega entraba a veces en directo, chamaba. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Chamaba, Como entraba a que... saludaba, saludaba E con llamaba. e comercial Mouzo tamén si, tá... si, sí, sí, verdad que... sí, de verdade que Si, desa época falo, sí, sí, cando era cando xeuse entraba, sí, las, sí, sí, las... sí, sobre todo nos braus. Bo. Bueno.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 O sea, antes de antes de después Viñera, rapaz que de Sarria de por ahí. Sí, Viñera, eh, una, eh, una moza que se llama... Mm, que se me os No sé si te acuerdas no, sí, de, una tal estaba los rapaces, Emilio. Ropa? Emilio, con, Emilio, Emilio, Emilio Viñera después de Ramón, me parece. Ah, tamén, sí, o mellor no impase, sí, sí, posiblemente. Sí, sí, estivo Emilio unha temporada, pero eu co primeiro que estivera fora con Ramón, pero estamos falando, pois, pues, o mellor dos anos 80, por aí, non? Por aí, por aí, sí, sí, sí. No bueno, no Paco, no, no que, que, que non te queremos bueno, incomodar máis, que... que, que pues, pois, nada. Pero suficientes como para poder agradecer... Pois, pues, aí vos queda un jaicú. Veña, eu queremos... Eh? Queremoslo, para que todos nos... Os un jaicú. Veña. Choiba que lava, unha poza, por espello. A ser natural. <risa> eh, eh, reflexión, reflexión filosófica e ademais actual. Claro, iso é un haiku. non tes algun máis? Que si teño. Sí, oh, eu teño, uh, teño, de todo, uh, aquí, uh, uma, aquí no, por, porque teño, tem, eh, dame permiso ainda. o ao... Flores, luz, vida. As primeiras cereixas. Abril. Luxuria. Carai... Bueno, o a, a, a claca non existe, pero o aplaudo xa igualmente. <ríe> Moitísimas grazas, Paco. Tavi... Último. Sí. Parí a gata. Cinco gatiños roibos. Tigres nocturnos. Carai... Sí... Bueno, pois precisamente... Bueno, pois pues quedan or, a, or, a mostrar algún heiku. Moitas grazas. Eh, quedan aí gravados publicaremos na no noso web. Moitas gracias. Sí, ese es. os jaicos, xa digo, te vou me dedicar bastante tempo a eles, eh, agardo que a primeira ir os si ou así poidan sair. Vale. Eh, porque, claro, non podes publicar dez. Sí. Tens que sacar dos centros ou por aí, bueno, sí. dan, dan traballo. aínda que parezas en liño, dan traballo. Claro que claro que si. Sí. Des bueno despedimos entonces, Paco. Aperta, grande, aperta grande Hasta el ¿eh? sábado si si Vamos a poner otro bocadillo de música eh, De seguida Despedimos a todos los nuestros oyentes Porque el programa ya se está casi rematando Me, me, me avisó Baixamos a música para decirle a todos nosos reintes e seguidores que moitísimas gracias por escoitarnos, por estar ahí. Unha aperta grandísima para Brasil, outra tamén para, para Suiza, que eh, alá temos a dos grandes seguidores, Máximo e Mercedes. Agradecerle que nos escoiten, para Canadá, para para Bélxica, para Buenos Aires, para Galicia. Moitas gracias, queridos reintes.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 Informacións diversas desde Galicia, los pornosos correspondientes. Ven, queridos oyentes, a todo el día de los hoy. A todo el, el Se sean felices.